klub elsker at blive klogere på nogle af de øh, klubber i øh, Superligaen og sådan i det danske øh, topfodboldlandskab, som der ikke er så meget fokus på, så meget spotlight på til daglig. Det får vi øh, mulighed i dag, når det er Viborgs sportchef øh, Jesper Fredberg, der gæster os velkommen øh, til dig, du har ikke lige så meget spotlight på dig som øh, Niels Christians Gamle Klub FC København naturligt har, <laughs> men jeg er med på, vi vi er vores egen stor klub. I spillede, vi er op til mandag, skal det siges, vi udkommer onsdag, men i spillet i går mod OB fik 1-1. Hvad er det for en sådan, følelse, du landede i stolen med her dagen derpå? Det er jo sådan lidt en radikal midt, midt i det hele. <laughs> Med et mod OB, som er en, en god klub med gode spillere, så skal vi i også være glade for at få et point nogle gange. Vi synes, præstationen var, at hvis der skulle have været en vinder, så ville vi jo gerne have haft lidt mere, end vi gjorde der. Men, men når man ikke er, er dygtig nok til at kende sin besøgstid og de ting her, så skal vi ikke være for fine til at tage de point, vi kan, kan få samlet sammen nu her. Er det blevet sværere at samle pointen sammen, end det var lige da i en, en hvad det, entreret uh, Superligaen? Er det sådan, vi var så lige for effektive med det, som vi går for vi fik en fantastisk ja, start med, med fire point de første to kampe. Øhm, men altså vi må også bare kende at det, det er bedre modstandere, vi møder de, de, de er lidt skarpere, der er ikke lige så meget tid til at det vindue der var åbent i første division det er bare lidt, uh, lidt mindre her mm. øh, så, så vi skal også være skarpere og, og der har vi ikke været helt skarpe nok vi synes tingene er op til at have egentlig set fornuftigt ud men øhm, det skal vi have med lidt mere på øverspår så, så skal vi komme godt igen Nils Christian, hvad er det for en uh, sportschef øh, eller hvad for en uh, klub øh, han repræsenterer som er kommet her i stolen du har jo kendt Viborg og, øh, og de personager ja. der har siddet der gennem mange år Jamen, Viborg er jo en ø, klassisk dansk fodboldklub med rødder langt tilbage i fodboldhistorien. Og Viborg har altid ø, været på dammerskortet, når det handler om fodbold. Uh, Uagtet, det er en fodboldsforening, ikke? Men, <laughs> uh, og Viborg har jo så også i mange, mange år været en, en, en bestanddel af den bedste række, og så indimellem har de været lidt op og nede. Men Viborg er altid et hold, man skal regne med, fordi det er i, i min optik et meget ærligt fodboldhold, som det altid har været en ærlig fodboldklub. Og det kan jeg godt lide. Uh, jeg kan godt lide traditionsklubber, og jeg kan godt lide den måde, Viborg griber tingene an på. Og derfor synes jeg også, at det har været en fornøjelse for få dem op i Superligaen, Og jeg glæder mig over den gode start, de har fået. Jeg tror, både Jesper og jeg ved, at fremadrettet bliver, skal de slås, som også i går, for hver eneste point. Og vi skal være glade for, at hver eneste point, de får skrabt sammen for de vigtige. Men altså, Viborg har vundet lige så mange kampe, som OB og Brøndby og AGF og nærværende. Jeg ved godt, at AGF har en kamp i aften, men mm. øh, det synes jeg da godt, man kan sig. Er det gået bedre eller værre, eller hvor, hvordan er det gået i forhold til de forventninger, du selv havde, da I åbnede? Jamen jeg synes egentlig, vi har ramt nogenlunde det, det man havde forventet, og, og også lidt håbet på. Og så nogle gange, så prøsterer lidt bedre, men vi gerne har haft mere på den. Men vi synes, vi havde en god trup, vi synes, vi havde et godt koncept, så, så vi var ikke kommet op for sådan at skulle være, være pryleknappen. Mm. Vi vil rigtig gerne komme op og prøve, at ikke kunne lige igen og, og prøve at og komme med det, vi havde, havde fået lov at øve os på i to år ned i første division med, med spillestil og det koncept, vi gerne vil prøve at introducere. Og så er det så man er altid spændt på, hvor bæredygtigt er det så, mm. når man møder nogen, der er, der er bedre, dygtigere og, og større erfaring øh, end os. Hvordan, hvordan bliver det så testet af? Så, altså, men hvis spændinger og negativitet også i forhold til at få lov at teste af, men så synes jeg egentlig, at vi kom godt i gang med det. Og så er jeg helt enig. i, alle pointer tæller bare. Altså, og det er jo først om, øh, hvor mange runder det hele bliver afgjort. Så, så vi ved også, at det er nogle gange er så de små ting, og det er ikke i den sidste runde, det bliver afgjort. Det kunne lige så godt have været i går. Det bliver afgået de point, man ikke fik ind i det. Så, mm. så det er vigtigt for os. Hvis vi lige tager et øh, sidespring, skulle til at sige, det lyder forkert, ikke? Wow, men et wow, sidestep, wow, okay. <laughs> over til øh, fra selve Viborg og, og øh, den sproglige situation over til din egen øh, karriere, dit eget CV, så er der jo øh, nogen, der kan huske, at øh, første gang vi sådan rigtig ser dig, det er i AGF, ja. øh, hvor du får lov til at vi karriere i en øh, periode. Øh, og så forsvinder du lidt fra raderen, og så dukker du op i Viborg. Kan du ikke øh, sætte dig ind i, i årene, der er gået fra... Øh, ja, fra viser vi ser dig i AGF. Jo, ja. Jamen altså, øh, jamen, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg havde brug for en pause efter AGF, men det var en intens periode. Øh, det kan jeg godt Og være også heldig at have nogle gode snak både med Jacob og med Lars øh, dernede efterfølgende, og, og trådtes over i en intensiv forhold dernede. Øh, men fandt også ret hurtigt ud, at det var nok ikke, var nok ikke der, jeg befandt mig allerbedst på det tidspunkt der. Og øh, så blev vi hurtigt enige om, at så er det noget bedre at stoppe, hvis man kan, kan være den bedste udgave af sig selv i tingene. Så fik jeg muligheden for at komme ind i, i dobbeltpads, et belgisk firma, sammen med Kjeld Som er hvad? Æh, som jo egentlig var dem, som, som startede op med at supervisere alle de danske klubber mm. øh, og starte det her licenssystem op, som der blev startet op. Æh, så der fik jeg muligheden for at komme rundt og besøge de 15 største klubber herhjemme, øh, hvor vi var to teams. Æh, hvor jeg var sammen med Christian, som, som var i Lyngby øh, senere. Og, og fik en god, godt indblik i, okay, hvordan er det egentlig, de forskellige klubber er stykket sammen. Der er jo der er mange veje til rum, og mange veje til succes, og hver klub havde lidt deres egen niche i forhold til tingene. Det synes jeg der var ekstremt interessant. Men også på ledelsesdelen, og at finde ud af, okay, hvad det, der fungerer, og hvordan har man skabt nogle miljøer, som, jamen, som kan præstere nogle gange mod oddsene. Og, og nogle gange, hvordan formår de så også at blive ved med at lægge lag på, når der egentlig er, er stor medgang. Og, øh, det, det fandt jeg faktisk ret interessant, men man savnede også meget at have, have hånden på kogepladen uh, i forhold til at sidde som konsulent udefra og, og rådgive. Uh, havde du allerede der parkeret trænerdrømmen, fordi den ej. var der vel hos dig ja, i EGF-tiden? Ja, det, det var jo den. Uh, jeg havde jo en treårig tre kontrakt med assistent træner af EGF men det henblik på, at man så derfra skulle ind og, og tage over. Og så er det jo bare. Det går ikke altid, som, som præsten med prædiker. Og, og nogle gange så går tingene for hurtigt. Mm. Øh, og, og det kan man jo også vende tilbage og sige, det gik det for hurtigt der? Jamen, det gjorde det nok. Øh, eller omstændigheder var også altså ikke nok god nok til, at jeg kunne lykkes. Eller jeg var ikke dygtig nok på det givende tidspunkt til at få, at få lykkes med en mission, at blev, blev sat i, i sedlen der. Det lignede du kastet øh. for ulvene, hvis jeg lige må blive der et øjeblik. Ja. Øh, var, var det også sådan, det føltes, at du stod midt i ja øh, Jamen det, men det, er det, der, det er jo det, der er sjovt, når man lærer meget af sig selv. Altså, da, da jeg stod der som som 30 år så tænker jeg hold kæft, jeg ved meget om fodbold. Ja, det, det er jeg der klart så det jeg ved lige hvad er det vej, vi skal gå på det. Nu sidder jeg her lidt 40 år og tænker kæft er. Ja, nu ved jeg der meget mere <laughs> i forhold til man gjorde der, øhm, så, så, så man er faktisk meget mere bevidst om hvad er det det kræver for at skal lykkes. Øhm, og det er jeg blevet meget klog på, også nogle gange ved jeg at sætte hånden på kugleplan med selv at finde ud af det Så det har der været, det var hårdt men, men det er jo ikke noget jeg fortryder. Øhm, det, det har været med til at, at skabe den vej jeg er i nu her og, og hvor man er kommet hen og, og blevet kloge for mange ting også i forhold til. at og takle nogle problemer, inden de forhåbentlig opstår mm. øh, i forhold til tingene. Hvis Christians øh, cheftrænerkarriere er jo kortere end din. Ja, det, det siger alligevel noget. Hvis... Ah, det er jo så et spørgsmål, ja. som jeg hurtigt kan dementere. Var det, det ikke to kampe du havde? Jeg var for FC København, men jeg var altså, oh, ja, okay. i den øverste række i ni år i træk. Øvrigt, ja. Uden at blive fyret, skal jeg lige hilse sig, ja. Så der tror jeg nok, du skal have og læse på lektien. Ja, okay, det var nyere fodboldhistorie. Jeg, fodbold har, jeg har læst på lektien, i... og jeg en ting, jeg vil spørge Jesper om, som interesserer mig meget, det er du starter i, i, i fodboldfaget som en ung mand øh, og, og træne, men mig bekendt er du den eneste, der har magtet at træne både ungdomstræning, både i AGF og i Brøndby. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er to ja. klubber, der traditionelt, øh, i hvert fald i den periode, du har været ja. var havde det største modsætningsforhold. Ja, det er ja, også den, må da have givet dig en liten baggrund, vil jeg sige. Jamen det gjorde det også, og også spændende. Øh, med siden af al min fodbold her, der stødder jeg, der jeg jo først på, på universitetet med økonomi, og... Øh, så fandt jeg faktisk ud af, at jeg savnede lidt, og, og, og hvor, hvor der var noget gang i den igen. Jeg kom fra militæret tidligere, øh, og tog en lederuddannelse derinde, og så, så ind til politiet. Og i den forbindelse, der, der var politiskolen i Brøndby. Ja, øhm, ja, og der fik jeg anbefaling anbefaling, at jeg kunne tage kontakt til Brøndby. Der ringte Kim Vild for sig til mig, da jeg skulle over, om jeg kunne tænke mig at bruge min og være omkring nogle af deres uhold Og øh, var faktisk over to omgange. Først var det til at starte hurtigt fød op med Carsten Dom øh, derude. Og det sidste år der var der bare sammen med John Ranum, med deres overgang 4595 på U17, og havde en, en rigtig god tur med, med de godter der. Så en masse. Så en masse. Så EGF tilgav dig efterfølgende. Ja, det går ja, det de heldigvis, <laughs> <laughs> og, og havde god og åben kommunikation omkring tingene. <laughs> uh, og så passede det jo så simpelthen med, at da jeg var færdig med min fysiske så ringede AGF, at uh, U19-stillingen var ledig, om jeg ikke ville komme tilbage dertil, og, og så tage den. Og så Tror vi der til. Har du så aldrig fået brugt den politiuddanset til? Dig? Det har jeg faktisk ikke. Jeg, jeg nåede at have et, et halvt år i pandeenheden i København, det var det. Så så røg jeg tilbage. Apropos, altså, jeg så sige, at man lærer jo meget med ledelse og med at agere med mennesker og hvordan konflikthåndtering i forhold til det. Der er, vil sige, fodbold, der er, også, der er også mange konflikter, man skal være på forhold lidt om Du minder lidt om de gamle fodboldledere fra forrige århundrede, der som alle sammen var rundet af militæret, enten var de operster, <laughs> eller også var de øh, noget andet højstående i talen. Ja. Et eller andet så, sted. Så, jo, så langt noget af ikke med så, det. Men okay. <laughs> nej, men jeg synes, der er meget i det. Jeg synes, det ja. der med ledelse, jeg, er jo vanvittigt interessant i forhold til at få noget til at fungere. Og når man har så meget med mennesker at gøre i fodbold, hvor det jo ikke er, det er jo ikke badminton, hvor det er bare er en enkelt person, man skal til at præstere, mm. man skal simpelthen have de to der til at spille endnu bedre sammen. Og hvis mm. man kan gøre det, så, så kan man lige pludselig slå markedet lidt. Og det er jo interessant. Og der tror jeg på, at det med mennesker og ledelse er, er vigtigt. Så, så, så på den måde var det en, var det en spændende tilgang. Også så lære en masse i Brøndby, for de har også et fantastisk fællesskab, der Og nogle ting, der gjorde de, godt, og så tilbage til Aarhus. Der... Men så er der en, en anden ting, vi skal drille lidt i dit CV, i dit når man kigger på det. det er, altså hvis, øh, hvis jeg var træner i en klub og havde dig, øh, så enten som sportsdirektør, sportschef eller assistenttræner, så ville jeg det lidt urolig i sædet, fordi jeg har lagt mærke til, at øh, de fleste steder, du har været, så er du overtaget cheftrænerposten efter en kort periode. Altså... Jeg, jeg tænker også, pris på, at Pris at være mere glad for, at jeg faktisk kan sætte videre, da jeg ikke er en af selv. Ja. Jamen, det er jo rigtigt, og det, det viser jo også bare, hvordan fodbold er nogle gange, at det er jo bare en, en kaotisk verden, og så, så er det nogle gange ham, der sidder til højt og lige får lov at, at komme ja. ind øh, i og og det, det er også noget af håber, vi kommer til at berøre lidt senere i forhold til, hvad er det, der er vigtigt i forhold til at skabe et miljø, at det ikke altid er at de her hurtige løsninger, man lige skal komme ind og tage over. Det, det har jeg også været en del af på Køberen, blandt andet også. For at, Jamen, og, og så, og så taler også derhen, fordi du siger, at da du var i dobbeltpads, der havde du ikke parkeret cheftrænerdrømme, men det næste, Nej. der står på CV'et, det er, at du tager til Køberen og bliver teknisk direktør. Ja. Jamen, den kommer egentlig af at, at gennem mit virke med, med Kjell. Der var han på en AMIB i UEFA. Og der har jeg lavet noget, noget opgang det. hvad betyder omkring, det? Jamen, det er en, en masteruddannelse inden for ja. tidligere landsarspillere. hvor de egentlig kan komme ind og, og blive og tage ledelse derinde for mm. Typisk for sportsdirektørstilling eller, eller administrerende direktør, hvor de skal ind og gøre det. Og øh, jamen der sidder der en, der hedder Labizas, som er tidligere europamester fra for Grækenland og spillede i Newcastle. Og han var så lige blevet ansat nede i Omonia på Kybern som sportsdirektør, og skulle så have John Carver med øh, der og der. Og så lige der teknisk direktør, der kom med ned og var det er træklub og dernede. Og øh, der blev min opgave lige bragt op. Jeg havde skrevet om high performance ledelse i, i fodbold og i erhverv. Hvilke sammenlignelige ting, der var i, det, i min pro-opgave. Og øh, jamen, så ringte han, og så tog jeg til London og tog snart med ham. Jeg havde frihed til min kone nede på København for mange, mange år. siden, Det var da lidt, det var lidt pusk, så det kunne vi godt prøve at tage snak om. Og øh, kendte egentlig ikke rigtig noget til Københavns fodbold på det tidspunkt. Men øh, en meget spændende person, Nika Stabi øh, og Og egentlig godt kunne se mig arbejde sammen med og lære noget af. Øh, og så gik det faktisk ret hurtigt, øh, og sagde så jeg ja til at komme derned og øh, fandt jo ud af, at, at, at Omonia var en, en kæmpe klub. Øh, 820.000 mennesker nede på, på del nede de havde over 100.000 følgere øh, på Facebook. Så et, et kæmpe, øh, intenst miljø omkring dem, med stor bevågenhed. Øh, det trives jeg godt, det synes jeg var spændende. Og øh, ja, kom egentlig godt i gang dernede. Og så, så går det nogle gange, som det går med, med fodbold, at så går det ikke så godt igen lige pludselig. Og... Det er jo en sjov historie, men altså, jeg har min familie med dernede, min kone og vores to piger, ja. og belært af min, min tid i AGF, øh, hvor det også lige pludselig går gå hurtigt, at man bliver ringet om aftenen, og så skal man være at træner lige pludselig, og det gik ikke ret godt. Der spiller vi en ude kamp nede mod Apollo'en, øh, og taber desværre den også. Øh, og øh, der bliver kaldt ind på præsidentskontor øh, om morgenen, øh, og Nick Stabi er i USA med hans MIB. Øh, så jeg tænkte, nu, skal vi, øh, nu får vi nok et møgfald for den kamp, der, for det, der, der er sådan ude på tøjet der. Og øh, jamen, så kommer jeg egentlig ind, og så sidder han med bestyrelsesmedlem og så får jeg bare at vide, at øh, de har fyret John Carver her til morgen. Og øh, det var meget Skræftræner nu her resten af sæsonen. Der var ikke et du? Nej, det var der ikke. Men, og, og lige sådan noget, jeg siger, ah, Fredberg, den her, den har vi oplevet før. <laughs> nu skal vi lige... Øh. Så der tager jeg pænt nej tak <coughs> og siger, dem, dem må de tage med assistenttræneren og staben. Der var bare lige det, at de også fyrede assistenttræneren og den fysisk træner og målemagstræneren og holdlederen og den. De er skudt alt. Så, så der var et skud tilbage i pistolen, og den var ikke gået på mig, og så, så tror jeg, at jeg var den eneste, der der på det tidspunkt. Øhm, Takker så nej til sidst, at sagde det væk. Gå på mit kontor og når lige at lige til Line og siger, det er godt nok vildt. For egentlig ikke at starte SAS, vores borsøger, han også blev fyret, selvom han sidder i USA på, på kurset. Øhm, og anordnet lige at snakke med så bliver jeg kaldt ind på kontoret med præsidenten, så bare lige for sådan at slå det fast, så var det ikke et tilbud, det her. Det var en forventning, at jeg tog det holde der. Og så bliver man jo igen. Øh, Mødte Thomas Kristensen. Øh, han havde jeg på ældre på det tidspunkt der. Og, jamen, øh, sindssygt spændende periode, men var jo ikke det, det jeg egentlig ville. Nej. Og, og det giver jo også ret godt klart, at jeg vil gerne tilbage i min stilling igen bagefter, hvis det var. <laughs> øh, så, så sådan er det jo, og det er jo bare, en man træder ind i en verden, hvor man, øh, specielt dernede, synes jeg, hvor det er så meget, øh, det er så emotionelt. Det er jo, det er jo en følelsesladet verden, man virkelig beger os ind i, og hvor det er... Øh, Jamen, Så Aarhus-følelserne ikke noget i forhold til? Nej, det var lige pludselig <laughs> uh, en piting lige pludselig ved siden af alt det andet. Ikke, det, ikke betød, det betød meget mere for mig i Aarhus, vi er også aarhus ja. i forhold til tingene. Så det, den gjorde rigtig, rigtig ondt på mig, at man ikke lykkedes med det projekt. For det, det ville jeg virkelig, virkelig gerne have gjort. Uh, og havde også set mig i en karriere derude i mange, mange år jo. Og Munia, det var mere et professionelt arbejde, mm. synes jeg. Men man kommer jo til at holde af tingene, når man er et sted. Og det gjorde man også dernede, når man, når man sådan en dag ud og en går og ser, hvor meget det betyder for, for hende, der sidder nede i shoppen dernede, og vores øh, regnskabsdame, der sidder der. og mm. at de, de sidder og krydser fingre og græder, når man taber en kamp. Og, så det betyder jo sindssygt meget for hende. Men det er jo en emotionel verden. Vi havde en, en arkitekt, som var præsident, som mente, at den, det kunne han da godt styre sådan en fodboldklub der. Mm. Det er jo nogle af de udfordrer, man engang kommer til at stå i, og så skal jeg skal være dygtig til at lede det, der er det, men man skal så sandelig også være dygtig til at lede op af, tror jeg, i forhold til at kan, kan kende sine kampe. Hvad for nogle kampe skal man tage, og hvad for nogle kampe skal man så sige, okay, den der, den må vi... Øh, og pleje sin position på en eller anden måde. Ja, pas på den, for at være endnu Hvorfor mere... Hvorfor øh. peger pistolen ikke på dig her, så har du også have evalueret lidt på oven i dit eget hoved, fordi hvis alle omkring dig var blevet skudt... Ja... Altså jeg, jeg tror måske lidt skandinavisk øh, snille, at man ikke er, er, er en idiot. Og, og jeg var ikke i de situationer, hvor det var meget stået stod i skudlinjen. først. Det var en cheftræner, så var en sportsdirektør, og så, så kom jeg på den tredje. Så jeg havde egentlig så lidt mere en overordnet rolle i forhold til, til spillestilen og få akademiet med op også. Og det havde vi rigtig stor succes med i forhold til tingene. Så altså, der havde jeg noget goodwill øh, at løbe på på den del der. Øh, ja, og, og prøvede det jo igen. De fyrede jo igen. Den anden træner, hvor jeg så kom op igen, og, og tog holdet i en periode og, og kom tilbage igen sådan. Så. Ja, men det er det at at du skal en farlig mand ja, ja, siden ja, den det, det, ja, det er ja, det er jo en, det er jo en, det er jo en vanvittig verden. Altså, det bliver tæmme med Lars Fri så, som en anden dag. Ja, ja, det må jeg lige. Jeg hører hvor meget ja, han er blevet kendt. var også her forbi. Øh, men men så, men hvad sker der så siden du så ender der, kommer du så til hvad har jeg skrevet på Nætten FC? Ja, Jamen, det var jo øh, det var relation til Nikos Stavridis. For Nikos Stavis Sars, da han så bliver afskedet i Omunia, der blev han faktisk sportsdirektør i Panathinaikos mm. Og øh, ringer der til, og spørger mig, jeg ikke har lyst til at komme over og, og have den samme rolle øh, med ham der. Og øh, der sker en masse ting i Omunia på det tidspunkt. Der, der bliver vi opkøbt af en købjote-amerikaner, øh, som overtager klubben. Og øh, der, der var jeg, der, <coughs> der bliver jeg nok til Starts når det var Panathinaikos der bankede på døren. Fordi det er bare en, en, en utrolig stor klub, mm. man, man har kendt altid og hørt mange historier om, så, så det var jo en, en fantastisk mulighed at få lov at komme ind og prøve at og, og se den klub, og hvordan den var, og, og, og tage det pres med, for det var også anderledes end, end AGF og Monia på tingene så sådan en, en rigtig spændende oplevelse som så sig altså, blev sådan til, helt, det det jo munja når du forlod skuden der, og jeg tænker med de følelser der i forvejen var øh, ja men det var egentlig okay fori der var så stor udskiftning på det tidspunkt der, så det var det var et, det var et godt tidspunkt at skulle lave skifte på. Øhm, nu, skal, nu skal vi på færden nede den færre her om, om en lille us tid. Så der skal ned til søe mange af med igen så, så, så det glæder. Så du ser hvordan stemningen er. Ja, lige præcis. Den er god. Den skal jo for god. Nej, jeg tror det, det handler meget om at sige pænt goddag, men også at sige pænt farvel. Mm. De steder man der det, det er en lille fodboldverden vi er i. så, så det, det tror jeg på der er, der er meget vigtigt. Og hvad er sådan Hvordan er ruten derfra til Viborg? Jamen den er jo, at øh, vi falder ikke rigtig til som familie i Athen. Okay. Og bliver ret hurtigt enige om, at hvis, hvis det ikke var det, øh, pigerne kunne godt blive boende på kyberne, så fik jeg faktisk lov til at flyve frem og tilbage, hvis det var Men det var ikke det, vi var taget afsted for, i forhold til som familie også, og, og, og få en oplevelse ud af det. Så der vælger vi at stoppe samarbejdet, jeg går op til Nikos og siger, at det, det kan måske ikke til at fungere det her med, mm. med tingene. Og så vælger vi faktisk på det tidspunkt, og så tager vi hjem. Min kone har mulighed for at komme tilbage på hendes arbejde i, på Arla, øh, og pigerne er ved at nogen alder også, fordi han skal til og, og mere i skole. Og, så, så det var et godt tidspunkt at tage hjem på igen. Og øh, jamen, så bliver jeg kontaktet af Vibor en, en måned tid efter, at jeg kommer hjem. Og jeg kunne tænke mig at komme op og tage en, en snak med dem. Så du kommer hjem til ingenting i Vibor? Ja, det gør jeg faktisk, ja. ja. ja det gør jeg. Uh, og finder sig ud af, at de er faktisk allerede langt hen i en, i en proces i forhold til, at jeg en resultere en, en sportschef, en sportschef mm. der, der kan tage til et på ting. Der har så for gode snakker med, med Morten Jensen og, og den yderlige bestyrelse. Og de øh, finder sig ud af, at det, det er faktisk et, et, et, ret et ret spændende projekt. De vil prøve at starte op der i forhold til tingene. Og, og ligesom det er en traditionsklub. Altså, man har altid kendt Viborg. Det har jeg også øh, i forhold til ting. Der, der er en fanbase, der er noget historik bag det, som også gør, at der er en, en stærk kultur øh, omkring det. det og det, det tiltaler mig, for så, så, er der noget, så er der noget bæredygtigt i det. Det, det er et projekt, man godt kan, kan lægge lag på. Øhm, og så øh, Viborg er kendt for ikke at bruge pengene alt for, for hurtigt. Sådan, så det var egentlig også en sund, det var en sund forretning, man kom ind i. Det var ikke et kaostilstande, hvor vi skulle, skulle gøre en masse, men hvor vi hvor også fik mulighed og tid til at få lov at prøve at, og nogle af de tanker og idéer, vi gerne vil prøve at gøre i forhold til at kunne løfte, løfte til noget andet. Og kan man sådan helt øh, uden øh, problemer gå fra øh, at altså have en AGF'er i blodet og gå ind i Viborg, eller har du ligesom skulle øh, hvad kan man sige, overbevise nogen øh, i den sådan hårde øh, fanbase? Ja. Om, Nej, altså det, det har faktisk været okay. Vi har vi været begyndt i det, at at øh, der er en rigtig god dialog med vores fans, og det er nogle rigtig gode gutter, vi har derude i forhold til at, at skabe det miljø på det. Og så tror jeg at så længe vi sådan er, er åbne og omkring tingene, så tror jeg, det er lidt nemmere at acceptere også, at, at man nok har været forskellige steder, for det har vi bare. Og det, kommer, det kan man ikke undgå i den fodboldverden. Den er så lille, at, at det, det er meget få, udover Martin Jensen, der er i den samme klub. <laughs> i Jamen i nu den nævner ansvarige. du selv, Morten Jensen. Ja, jeg, vil, kan du... jeg vil bare lige ja. fastholde det der, fordi det er heller ikke mit indtryk, at... Øh... At øh, Viborg ser AGF, som selvfølgelig har man altid kigget ned til den store by i Jylland ja. og, og den store traditionsklub ned i Aarhus, men Viborgs øh, konkurrenter, og hvad jeg siger lokalt er jo nogle andre ikke? Ja, det det. Altså, jeg tror det, jeg godt, det. Det er det. Bekræftet. Det, det, det. De ligger lidt mere vestpå. <laughs> der er der er jo et helt andet forhold til. Ja. Det er der ingen tvivl om. Øh, og det, det synes jeg egentlig også der har noget. Jamen det er det samme med Brøndby FCK, denne realisering, hvor man kan mærke, at det virkelig får, får folk op og, og tænde. Det, det, er jo, det er jo spændende. Det er jo, nogle gange er det også en gave at få lov at være i en verden, som, ja, som folk har så stor en interesse for. for det, det er jo også med til at holde ind på stikkerne og, og gøre, at man, at man føler, at man laver noget, der, der har værdi. Du nævnte Morten Jensen. Kan du ikke prøve. At, altså Han er jo ligesom vi bor af det, så er Morten Jensen vel også en institution i dansk fodbold. Kan du ikke prøve at sætte ja. nogle ord på ham, jeg ved, Næns Christian er i hvert fald også, kan ja. supplere dig? Jamen Jensen er jo. Øh... Jamen, han er jo lige en af Viborg FF, synes jeg. Han, han har jo været der i øh, næsten sin menneskealder, øh, for nogen i hvert fald. Mm. Men han har jo også været med, både i de opture og nedture, der har været, øh, og stået last og bræst med det, men også har været et... Øh et stærkt billede i forhold til at samle byen omkring det. Det var tidligere en håndboldby. Nu så du fodboldsforening. Det er godt, at det er en håndsportsforening. Fordi jeg, jeg tror egentlig, at vi er ved at, sådan at forvente lidt over på, det er faktisk fodbolden, der, der er rigtig interessant. Ikke, at der kan være begge dele, mm. for det er også en del af Viborg. Men der har Morten jo haft, en, haft stor aksje i, i forhold til at få, få samlet de ting der. Og også holde fast i forretningen på de tidspunkter, hvor, hvor man troede, at dagen efter der skulle måske dreje nøglen og, og lukke klubben, men at man faktisk har hold, holdt gang i de ting der. Sådan så. så han har mange glæder og mange, mange ar Øh, på setel med klubben, men det er trods det, er det der med til at forme det, at, at det er en... Øh, jamen, jamen, jeg plejer at sige, at det er en familieklub. Altså, vi, vi vil gerne være tæt på hinanden, vi vil gerne have et, et, et godt miljø. Øh, og, og der hierarkiet er hierarkiet også relativt flat. Altså, Morten, han, han snakker med alle, og ud ude og lukke aftaler med alle også, øh, i forhold til tingene, fordi han er en, en del af, af det hele derude. Jamen, øh, jeg kunne, kan kender jo gennem mange, mange... Ja, jeg kan kun supplere øh, en dygtig mand, øh, og en meget... Øh, omgængelig mand, vil jeg sige. Og derfor tror jeg også, at han har den politiske tæft, der skal til, både lokalt og nationalt. Han har også lavet en stor indsats i divisionsforeningens bestyrelse, og været med til at bringe, bringe dansk fodbold frem på den led og været med til at, at gøre divisionsforeningen til en markant aktør, hvor den tidligere, måske før hans tid, var, var i virkeligheden mere perifær på, på nogle punkter i forhold til DBU. Så, så helt bestemt. Og så vil jeg også sige, så bliver Jesper med at sige, altså uh, Viborg, og der tror jeg også, at Morten Jensen har haft det stort aktivt, Viborg har fået fodbold så meget. Selvom det altid har været der, så er det jo rigtigt, at Viborg uh, i mange år var en håndboldby, mm. og selvom de har fået en, en anden en tidligere, så må jeg sige, det sige, jeg opfatter det også som en fodboldby. Uh, ikke mindst fordi Viborg har fået uh, et fantastisk stadion, som jeg synes, man kan være stolt af. Det er et meget velfungerende, meget øh, passende stadion i størrelse. Og jeg tror også, stadion har været med til, det tror jeg mange fodboldsklubber skal tænke over, at stadion, stadionoplevelsen, fansene, betyder meget for en fodboldklub, at du har en hjemmebane, mm. som øh, kan være en base for dig. Og den får man nogle point for, når man er glad for sin hjemmebane. Ja. og det er jo både i rekrutteringen også. Altså, det er alle ja. de ting, hvor det er også er ja. med til at, at gøre tingene nemmere. Det kan du godt mærke. Ja, det, det er der ingen tvivl om. Og så vil jeg sige, for lige for at runde Jensen af. Jamen det der med, at man har en, en person tæt på sig, som har meget erfaring, Jamen, det, er jo også, det, er jo, det er jo god læring for mig i forhold til noget sparing. Der er bare ikke enkeltmandsprojekter i den verden her. Så at man har nogen, man kan, man kan dele tingene med og vende med, det, det er nogle gange mere Jeg har været med. med til at købe og sælge øh, mange. Det... Udmærkede spillere, og også mindre gode, ja. som ligesom alle os andre. Og også <laughs> ja. nogen til dig. Jeg må da indrømme, at uh, jeg havde da en fantastisk handel med, med Morten Jensen, der Viborg var så venlig at ville sælge både Jesper Christiansen og, og Michael Gravgaard i, i, i samme handel. Uh, det var en handel, der var med til at løfte FC København til, til et nyt niveau. Og jeg tror, det var godt for Viborg, og det var godt for FC København, og det var godt for spillerne. Så det var en meget god handel dengang i hvert fald. Ja, Øhm, inden vi lige sådan øh, nu har vi egentlig parkeret dit CV men alligevel, så, så sagde du cheftrænerdrømmen, den levede jo stadig, da du var i dobbeltpas, så har du været via kyberen, via Grækenland, ind som sportschef i Viborg er det over den del eller kan det godt ende der en dag? Altså, hvis lige ringer lige ringer og skal stoppe, så, øh, så tager jeg chancen igen ja, det er jo øh, sandsynligt <laughs> jeg, jeg tror for mig, så, så det der der, der der tænder mig, det er nok mere projektet det er mere det der med, at man kommer ind i noget, hvor man kan være med til at gøre en forskel øh, på tingene. Jeg synes stadigvæk, at øh, trænerdelen er mega spændende. Jeg, jeg har sparet rigtig meget med næs, jeg sparer rigtig meget med, med fris, og prøver også at være med den, den modstand en gang imellem, men også sammen de kan komme til. Fordi fodbold kan jeg, kan jeg stadigvæk godt finde ud af at, at træne og se. Øh, så, så, så jeg har en stor interesse for det. Mm. Men jeg synes også, det ledelsesmæssige, de ting her, øh, den måde vi har fået lov at bygge tingene op i Viborg på og gøre det, det har også været øh, utrolig spændende. Øh, og Det er nok også det, der gør, at man... Når man selv har fået lov at prøve tingene på egen hånd, når det ikke lykkes, så er man ret bevidst okay. hvad skal vi så gøre for at få skabt et miljø og nogle ting, som lykkes. Og det, det, det sætter jeg en stor ære i, og synes det er rigtig, rigtig spændende at få lov at arbejde med. Så, så, så jeg synes, jeg laver noget, der er rigtig, rigtig spændende i øjeblikket. Det er der ingen tvivl om. Og nu nævnte du en handel mellem Viborg og FC København, som er lidt ældre dato, men en nyere er jo... Nu nævnte du selv Nistrup, ja. øh, som jeg går ud fra Nis refererer ja. til, ja. Øh, som, som I jo afskibede øh, på en eller anden måde til FC København i vinter. Ja. Øh, efter noget togtrækkeri, hvad var det for en øh, oplevelse, at øh, de store kommer og, øh, og gerne vil have jeres træner? Jamen, der er jo... Der er jo øh der er jo altid to sider af samme sag, og man, man, det, er altid, det er jo altid positivt, at der nogen, der gerne vil have noget af det, man, man har. For så er det fordi fint, der, der sker noget godt i forhold til tingene. Øh, bagsiden af det er, at man gerne selv vil have det, skal, at man kan bestemme, når det skal foregå. Mm. Øh, og det kunne vi jo ikke helt her. Øh, det var midt i en sæson. Øh, vi var på et rigtig, rigtig godt streak i forhold til tingene. Vi var så lidt i den, den plan, vi lavede, da jeg blev ansat. Det var en, en treårsplan med... Et år, hvor vi skulle interessere en spillestil, det, det ved vi, det tager tid, så det, der skulle vi gerne være konkurrencedygtige, men få implementeret den godt. Og to, der ville vi gerne rykke op. Og tre, som vi er i nu her, der vil vi gerne sikre os i superligaen mm. med, med spillestilen og lige tingene i det. Så det var jo sådan lidt et. Øh, det var ikke det bedst tænkelige tidspunkt, at det skulle ske på, synes jeg, i forhold til det. For man, man sad jo lidt og. Åh, uh, vi med en oprykning nu her. omvendt, øh, så vil jeg sige, vi sad også med en fornemmelse af, at det var også ret spændende at prøve at sende ham afsted. Det vil vi også gerne hjælpe. Altså en ting er også, at, at Jakob vil også gerne tilbage. Mm. Så, så kan man lave sådan en handel, som, som næsten også lige nævnte, hvor det egentlig er en win-win for alle parter, for, fordi der er, også, der er også et menneske bag træneren i Jakob, og det er også mega vigtigt for os, at dem der er her, at, at det er også nogen, vi, vi har det godt med, at også kan hjælpe videre, hvis det er det, der skal til, i forhold til tingene, men der er selvfølgelig også en, en forretning, vi skal beskytte, i forhold til at, at kunne have de inter interessenter i det. Øhm, men for mig så er det jo et, et kærekommende og spændende tidspunkt at, at teste af, okay, hvor stærk er vores kultur, hvor stærk er vores spillestil, kan vi ikke at skal nedgøre Jacob for at en mega stor brik i den, men at, at så tage den brik væk fra pusspillet og så sætte en ny ind og køre maskinen så videre. Eller hvad sker der nu i forhold til tingene? Der øh, og der fik vi jo lov at prøve at teste, altså hvor stærkt er det vi går sådan når i talesætter derude, det, det, man kan hurtigt gå og blive til det går jo godt, vi vinder. Ja ja, men hvad sker der hvis vi rykker nogle tingene? Så, så det var jeg var ked af at miste Jakob, men jeg er også rigtig glad på hans vegne, fordi at, at han er også at han er, Øh, og det var stor stort ønske for ham at komme tilbage, og han har også gjort det rigtig, rigtig godt, så fortjent også at komme tilbage til at være med i den, i den nye del, der skulle sættes i gang derude på det. Men når man sådan øh, så det udefra, så virkede det lidt som om, at der var en forventning fra FC København om, at når så gav I ham bare øh, lov til at gå øh, dags dato, ja. øh, hvor I jo gerne vil holde ham ind til i hvert fald indtil I havde afsluttet øh, sæsonen der. Ja. Øh, hvad, var det for en, øh, altså, hvad var det for en situation at stå i? Jamen, jeg tror ikke, de havde været med i Københavns klub inden, for <laughs> sådan, sådan handler vi ikke jøderne. Jamen, det, det er jo klart, og sådan, sådan er taktikken, tænker jeg de vil jo gerne have ham hurtigst muligt øh, og billigst muligt, mm. og vi vil gerne holde ham længst muligt og have mest muligt for ham. Ja. Og så gik man nu ind i en forhandling der i forhold til at, at få tingene til at, at nå til ende. Og også med, med det menneskelige aspekt i det, at der også var en, en Jakob og hans familie i det. Ja, det er nemlig det, de jeg tænker, have, fordi hvordan holder for. man ham glad samtidig med, man holder lidt på ham og ved, at han ønsker noget? Ja, det, det, er, det er også det, der er svært i det, men der vil jeg sige, der er Jakob også ekstremt professionel, så det var ikke noget, vi kunne mærke på tingene. Men det er jo, det er jo klart, at hvis man på et eller andet tidspunkt slukker en, en persons drøm mm. og, og der er noget familiært i det også, at de har en, en datter, der er i billedet mm. Så, så er det også mega vigtigt for os at være troværdige, som, også som mennesket øh, bagved det. Og så siger okay, så skal vi jo finde en god løsning på det, uden at vi øh, spiller alle sparen over i hånden på FCK og i en forandringssituation, som er net, hvor man så finder en løsning, hvor man siger, det kan vi godt, øh, det kan vi godt acceptere det her, og så, så har vi en forventning om, vi faktisk godt kan, kan komme hen i det. Og så gav det jo også mulighed for at sige, okay, men nu er vi også et andet sted som klub, end vi var for halvandet år siden, da Maja og Jarp startede på samme tid. Jamen, hvad er det så for en, en type, vi skal hen? Er det en... Er Jesper Fredberg eller den anden en? Og det, det var vi helt afklart, men det var ikke mig. For det var ikke, der, der var også mange andre ting, der var vigtige i forhold til den strategi, vi havde lagt i det. Sådan, så jeg havde ikke et ønske om at skulle ud og være, være cheftræner her. Det kommer jeg kommet heller aldrig til, at jeg skal være. Øh, for der er så mange andre ting, der, der, der er interessante for mig nu her. Så hvad var det så for en profil, vi skulle have ind, som kunne, ja, som kunne passe ind i vores filosofi? Der, der kunne, kunne træne på den måde, vi gerne ville træne på. Der egentlig kunne, kunne komme ind og, og videkøre mange af de gode ting, der var i det. For det var ikke, vi er ikke en klub i krise, eller hvor vi skulle lave en turnaround, eller ændre nogle ting, eller skulle bringe en masse spillere og trænerstab og stab ind. Vi ville egentlig bare gerne have en ind, der, der kunne se sig selv i vores miljø, der kunne trives i det, som vi også kunne være med til at udvikle Lars på at blive dygtigere på, mm. men hvor han også kunne være med til at sætte sit præg på, på tingene, og være med til at videreudvikle vores spillestil på det. Og hvis vi lige skal lukke næste Straberg, jeg er du skal nok få den. Øh, øh, altså de, det lyder som om FC København så stort potentiale i ham. Ser du en, altså et, et talent, der kan blive en kommende FC København-træner også i ham? Ja, det, det synes jeg. Ja, jeg lagde jo Neskinde ret tidligt, for det var faktisk gennem dobbeltpads, for vi var ude i en ham, som var 17-træner, uh, og der, der lavede jeg sådan en lille notits, og jeg tænkte, det var, det var egentlig spændende. Der var, der var mange, hvor man sådan kunne sidde og udfordre dem lidt på, på brættet, og jeg var ekstremt uh, kommunikativt stærk, men også taktisk stærk i forhold til tingene. Og, uh, og det, det vil jeg sige, det blev kun bekræftet i, de samtaler havde med ham op til vores ansættelse af ham men også under hans daglige virke derude i forhold så, så der er ingen tvivl om, at Jacob har en, en meget, meget spændende karriere foran sig, hvor der, der er mange, mange muligheder, synes jeg, både indenlands og udlandsfamme. Jeg vil bare spørge til kampen på søndag, <laughs> hvor uh, Viborg skal til parken og møde efter København. Uh, nu taler Jesper så varmt om spillestil og hvor stor en del uh, Nistrup har været inde i det. Uh, er det lidt et handicap, uh, at han så sidder på på trænerbænken i FC København forud for den kamp på søndag? Ja, jeg skal være til at sygekomme lidt nu her, for, Nå, for at udjævne okay. det. <laughs> okay. ja, det, er jo, det er jo klart. Jeg, jeg synes også, vi går meget ud af, at vi har ikke så meget skjule på vores spillestil, for vi, vi, vi går all in på det. Så, så, og jeg ved den. Han kender den. Så vi skal jo simpelthen forsøge at være så dygtige på det, vi gør nu her, for vi kommer ikke til at ændre noget, når vi møder mm. dem på søndag. Altså, vi, vi kommer til at gøre fuldstændig, som vi gjorde i de andre kampe her også. Og der kender jeg, og jeg kender også spillerne, rigtig, rigtig godt. både hvor, hvor de har nogle, nogle styrker og nogle svagheder mm. Altså lige på det punkt, der er det ingen fordel at møde ham. Ja. Der, der kan ham, det være, at han er vikarrierende cheftræner. Ja, ja det, er, det kan være, at han til rummet med lidt mere, ja. hvis det er. <laughs> øhm, men prøv at sætte nogen ord på det her med at tage uprøvet cheftræner ind. For det var Næstrup jo, da du hentede ham, Lars Friis, det samme, som jo overtager for Næstrup. Ja. Jamen det, det tror jeg faktisk, der kommer måske en lille smule af, også, øh, af de oplevelser, man selv har haft som ung cheftræner og, og bliver kastet i vælgen. Øh, det, det betyder sindssygt meget for os og, og klubben i, i Viborg, at, at dem vi tager ind, at det er noget, vi egentlig også føler, vi kan med at udvikle øh, og, og skabe et rigtig godt miljø, hvor de kan præstere i. Øh, det er vigtigt for os. Mm. Og øh, der synes jeg, at, at jeg kan komme med nogle ting i den rolle, jeg sidder i, hvor jeg faktisk med en ret god sparringspartner for en ung træner. Som, øh, jeg, skal, jeg, jeg havde det helt vildt godt med de folk, der var omkring mig i AGF, men der kunne jeg måske godt have savnet nogen, der var, øh, hvor man havde fået et større støtte omkring en i forhold til det pres, der var og, og hvad man skulle igennem. Men det gør jo også, at man er meget klog at Hvad er det så, man gerne selv vil prøve at skabe i forhold til at få en Jacob Næstrup til at lykkes som en ung samme alder som mig, da jeg er ansat ham mm. i tingene? Så, det, så jeg synes, det var et helt spændende projekt i forhold til at gøre det. Og så synes jeg også, at der er så mange dygtige unge trænere rundt øh, i landet, at det er også interessant ikke at tage nogle af dem, som altid kører rundt i den samme karussel. Ja, for det er der praktisk, jo mange, der er, er tilbøjeligt til, til at gøre, øh, især når, når i utid, at en ja. træner øh, forsvinder den ene eller anden årsag. Så... Men det, og, det, og, det er jo, og det er jo igen, der er mange til om, så jeg skal jo ikke sige, at den ene den er mere rigtig end den anden, for det kan være, at det fungerer helt godt for dem i den. Men, men med vores model, og også have en sportschef, der blander sig i tide og utide, og har, har meninger og tanker om alting, så skal man også få nogen ind, som er, er rummelige, og som er, er moderne på den måde, i hvert fald, at man også ser det som et helhedsprojekt, at det ikke er et one-man-show, mm. i forhold til, for det er Viborg FF, ikke? det er alle mand, det, er Allemand, det er lige fra for dem der sidder i administrationen til nede i klubben, hvor vi alle sammen har en, en, en holdning til tingene i hvert fald og, og gerne vil det bedste for det, så at finde nogle unge træner, hvor man siger så okay, det kan jeg se, der kan være noget potentiale i, at have nogle, nogle rigtig fede samtaler, altså rekrutteringsprocessen omkring det, synes jeg, der er, der er meget meget spændende, for der får man også mange svar på, hvordan er de ja, fodboldfaglige, men hvordan er de også som mennesket. Hvad sker der hvis man prøver at lave sin her nu her? Hvad vil det så løfte vores miljø i forhold til hvor vi var henne nu her på mm. tingene? Så, så det synes jeg der er, der er rigtig rigtig spændende og den der rigtig mange rundt af synes jeg. Oh, det lignede bare, at du ville sige noget. Øhm, vil du sætte nogle flere ord på Lars Friis, inden vi uh, sådan dykker mere ned i, uh, i, i jeres sportslige uh, ja, setup? Ja. Og, og Jamen, jeg synes, Lars passede, passede godt ind. Han er et uh, empatisk menneske. Jeg synes, han er en dygtig træner. Uh, han havde erfaring, uh, så er han arbejdet med udvikling. Det synes jeg også, også var vigtigt i forhold til, at, vi, uh, at den strategi, vi skulle starte op med det sportslige, det var også, at vi gerne ville, ville udvikle unge spillere. Så er det også vigtigt for mig at dem der, der så er en omkring at det også er nogen der har et, et rigtigt interesse for at udvikle mm. de her unge spillere, men også ved at når man har med dem at gøre så kommer der også nogle gange nogle, nogle fejl, men det tror vi på at det på den lange bane godt kan løfte sig og så skal vi være dygtige til at præstere, det skal jo ikke være sådan et, et juleprojekt med hvor vi bare har unge spillere, så er vi glade for det, og så tager vi kamp. Det gider vi ikke, vi vil vinde. Det er vigtigt det er del af os, så vi skal også have en vinder en der gerne vil tingene. Og så synes jeg at han passede godt ind i forhold til at han også har været nogle andre steder, nogle større adresser en Viborg FF, så vi også på den måde kan være med til sådan at prøve at skubbe rammerne. Altså det der, det, der var normalt, og det, der var godt for seks for år siden, da vi var Superligaen, det er det bare ikke længere. Tingene har udviklet sig rigtig, rigtig meget, så vi skal også vi skal skubbe til de eksisterende rammer, vi skal prøve at, at åbne nogle døre, vi ikke har åbnet tidligere i klubben, og prøve at se, hvad der er inde bag den dør der, for det, det er den eneste måde, vi udvikler os på, og, og prøve at tage nogle, nogle nye skridt på det. Og der synes jeg, at Lars var en, en rigtig god ambassadør på det. Samtidig med at han er meget inkluderende i hans, i hans mindset med spilleren, han er, han er nede på jorden med dem, han er, han er tæt på dem, og det er vigtigt for os med, med det miljø, vi har derude. Og så bemærker jeg, som jo repræsentant for medierne, at det er nogle meget kommunikativt stærke, stærke chefstræner, både Lars Friis, Jakob Næstrup, du er det i virkeligheden også selv, hvor, hvor vigtigt er det, den del er det for jer, eller er det tilfældigt? Jamen jeg tror, det er vigtigt, fordi det er jo en, vi er jo i en verden, hvor mange har interesse i, hvad det er, vi render rundt og laver. Og det er jo rigtig, rigtig interessant. Men det skal vi også kunne udnytte, i hvert fald til at kommunikere nogle budskaber en gang imellem, som, som er vigtige. Og så tror jeg egentlig på, at både Lars og Jakob og, og jeg selv også, og egentlig mange af dem i klubben, mm. der er ærlighed, det er bare vigtigt. Så nogle gange også sige det som det er, at vi ikke altid høres over alt sådan for politiske og taktisk korrekt i tingene, men at sige det som tingene er så kan vi stå på mål for det, så er det lidt nemmere at også huske, hvad man har sagt øh, med tingene. Sådan. Så det, det tror jeg faktisk på, at vi når langt med, og det synes jeg, de begge to har, har været gode at besløre på. Det sagde Løkke i også en gang til mig, det der med ærlighed. Det var mest for, at han ikke kom i klemme med ikke at kunne huske, jo, hvad han havde sagt. Jeg det er en meget god idé øh, at altså sige sandheden, så kan man endelig huske, hvad det var, man har sagt. Ikke? Ja. <laughs> <laughs> jeg vil bare, inden vi går videre til Købersal og Spillere, så bare sige, der, hvor Viborgs projekt er nu, Jesper. Når jeg kigger lidt ind i det, så tror jeg, at Viborg er et sted, som har uddannet mange dygtige spillere gennem årene, der også er kommet til større adresser. Hvor er jeres talentudvikling nu? Fordi I må have et problem i og med, at jeres 17-19-hold for eksempel ikke spiller i ligaen, men i divisionen. Så et eller andet sted er der vel. Eller hvor er jeres akademi henne? Nu har du en baggrund, som... Ja. Som teknisk direktør eh, på mange fornemme adresser, det må være et hjerte, hjertesag for dig også, at få øh, Viborgs talentudvikling op på et, på et højere niveau. Det, det er det helt sikkert, øh, og det er jeg meget enig i. Og øh, der, der er vi jo, øh, jeg vil ikke sige, at vi er begyndt til det men vi ligger, øh, vi ligger som småklad i, øh, i et geografisk område, hvor der er rigtig, rigtig mange andre dygtige talentudviklingsområder øh, og klubber. Jo, det er jo øh, en undskyldning. Det er, nej. Sådan er det også i København. Jamen, det er der det er det nemlig og ikke. Og, øh, og, og jeg tror egentlig også på, at vi har en størrelse, der gør, at vi har jo nok at gøre i os selv. Hvis vi kan holde på de talenter, vi har, og det er egentlig det, jeg vil sige med det, det er, at vores udfordring har været, tror jeg, at vi mister nogle gange vores største talenter for tidligt i forhold til at kunne holde dem i vores egne nærmiljøer. Og det er egentlig det, vi sådan har, har sat vores helt store fokus på, så vores 17 19 ja, den vil jeg rigtig gerne have op. Men jeg vil faktisk næsten heller have, at vi er endnu stærkere længere nede, så vi får skabt et rigtig stærkt DNA på vores unge VFF-drenge, så når de kommer op, så har de det simpelthen bare, uh, de har grønt blod. Det de banker for at blive en del af det projekt, vi er i gang her. Så, så det er rigtig vigtigt for os. Og så har vi også en klar ambition om, at vi vil gerne op på hver liga med tingene. Men det har vi været lidt begunstiget af i de senere år. Der har vi spillet første division. Så vores største talenter i en Sofus Bauer og en Tobias og en Lukas Lund, jamen, de har sådan set så ikke spillet 19 fodbold. Så vores største U-17 talenter, jamen, de rører direkte op i vores A-truppe. Mm. Det gør de stadigvæk. Så, så vi prøver egentlig sådan at simpelthen ikke at springe de led over for os, og på den måde kan være kompetitiv med vores konkurrenter lige op Viborgvejen, det er den vej her For vi har valgt. Der er et til førstehold. Et til første hold. Vi vil rigtig gerne have unge spillere op. Øh, så det gør også, at jamen, både Sofus og Tobias Bæk har spillet uhyggeligt mange atropskampe allerede i en ung alder øh, i forhold til tingene. For vi tror på, at vi så kan på den måde kan, kan opjævne det. Men der er ingen tvivl om, at til den udvikling er bare en, det er en stor del af DNA i klubberne. Og specielt også i Viborg, når man har noget historik ind over det, som, som vi også har. Så, så det, er, det, det, det er et stort punkt for os, men der er også mange kloge der har sagt, at talentudviklingen, det, det er ikke en sprint, det er et maraton, Det tager bare lang tid at bygge ja. det godt op, også hvis det skal være et bæredygtigt fundament, vi gør på det. For vi, vi vil ikke op i en u 19 liga nu her, hvis vi ikke er klar til det, fordi så får vi nogle unge drenge, der bare får en, en, en træls oplevelse hver weekend, fordi vi ikke kan matche dem i forhold til tingene, så vi vil rigtig gerne prøve at bygge det nu her op så stærkt op, at, at, at når vi kommer op, så vil vi også gerne være med, og så vil vi være med for at være med, lidt ligesom vi gjorde med vores a truppe mm. Det gjorde ikke noget, vi ikke op det første år, for så tror jeg ikke, at vi, vi var blevet noget, op. så tror jeg, vi rykkede ned igen. Men nu havde vi tiden til at bygge noget op, som er så bæredygtigt, så må vi tage en snak igen om et år, om vi så rykket ned eller ej. Men jeg håber på, at det har egentlig har gjort, at vi er, at vi er så stærke nu her, Jamen, så kan vi egentlig være en del af det igen. Og det skal vi gøre med udviklingen også, men, men vi... Øh vi investerer massivt i den i øjeblikket, men vi gør det ret meget fra i forhold til at lukke op på den. Men øh, vi skal ja. bare have ny kontor, fordi der er plads pladsmangel. <laughs> Jeg har et spørgsmål, et ser spørgsmål fra en, der hedder Nick, som skriver, hvordan i den stil, eller i samme boldkade, hvordan tiltrækker man talenter, når man er omringet af Herning, Silkeborg, Aarhus og Randers? Hvordan skiller Viborg så ud i den sammenhæng? Nu har du sagt det her med, at der skal være en kort vej ja. til førsteholdet, men, men hvad gør I ellers? Jamen jeg, tror på, det er, øh, altså jeg tror på, at vi skal passe på med at os med Midtjylland og nogle af de andre, fordi de, de gør nogle ting, som de gør rigtig, rigtig dygtigt. Øh, men hvor vi kan, vi kan lave vores egen vej, altså vi kan, vi kan lave en viborg hvor vi siger, okay, der, der, vi kan lave et miljø, der er så stærkt, at det ikke er nødvendigt at der skal skifte til en konkurrerende klub. De har ikke til til FCM, eller i Aalborg, eller EGF, eller Silkeborg, for at få en rigtig, rigtig god fodbolduddannelse. Den kan vi faktisk godt tilbyde her. Og det er lidt der, vi skal tage fat først, det er at sige, okay, men har vi, kan vi tilbyde produkter produkt, er så stærkt, at de ikke skal tage nogen steder hen? Mm. Så tror jeg på, at vi er, er stærkere. Og så skal vi også skabe et miljø, hvor man, hvor man har lyst til at være hvor man kan se, at der er en vej til førsteholdet. For der synes jeg, at vi har noget, vi kan slå på i forhold til mange andre. At vejen til førsteholdet, den er kort her. Og, og, og vi går meget ud af os at, at, at walk the talk. Hvis vi siger, at der skal være kort vej, så skal vi også forpligte os til at, at bruge de unge og tage dem ind, og, og der. Og der tror jeg på, at vi har noget, der kan, der kan gøre. Og, som også har gjort, at Tofus og Tobias de har valgt at blive i Viborg. Øh, men gør denne her placering øh, for jer, som, altså det, det brimler jo med Superliga-klubber inden for sådan en relativt kort afstand, gør det også, at, at du som sportschef er nødt til at tage nogle chancer engang imellem i forhold øh, til spillere? Øh, fordi at, øh, ja, ellers så kan det være, at han øh, smutter det over og viser sig at være en Ja, altså der, der er ingen tvivl om, at der er meget konkurrence i, i det. det. Det er jo det samme i, i København, der, der, altså når de er så tæt på det. Øh, jeg er nok stadigvæk den tro, at jeg, jeg håber og tror på, at hvis vi er dygtige nok, så høres jeg ikke rende rundt og vide alt om, hvad der sker oppe i Aalborg øh, og nede i AGF. Så vil jeg faktisk næsten hellere vide, hvad der sker i vores egne baghave. Hvad, hvad render rundt af Grudselinder der, og, og kan vi så holde på dem og så gå mere all ind på dem i forhold til tingene. Men det er jo klart, at når vi ikke har det, der kemi der er stærkere end det er nu her, så kan vi jo ikke være selvproducerende på det i forhold til at få op på vores eget hold. Så vi skal også ud og finde og så se, hvad der så rundt ude i det, i det ganske danske land. Af talenter, vi kan ind, som måske ikke har slået helt igennem i, i Aalborg, eller i AGF, eller i Skøbenhavn. Eller, er der nogen af dem, vi kan se? Hvis vi prøver dem ind i vores miljø, så kan det være, at de faktisk fik chancen for at kunne, at kunne lykkes der, selvom ikke lykkes et andet sted. Og det er jo også sjamme med fodbold. Og så er der nogle gange, hvor vi heller ikke kan finde dem her hjemme, så, så må vi kigge ud i og så kan vi så finde nogle unge spillere i forhold til de ting der? Men det, der sådan skal være fælles for det hele i forhold til at, at finde dem, det er, at vi gerne vil have unge, unge spillere, der er sultne, der, der har talent, hvor vi kan se, at dem kan vi faktisk godt løfte et niveau mere, øh, samtidig med, at de selvfølgelig skal være dygtige nok til at kunne skabe resultaterne her nu for os. Og nu sender du mig videre, når du siger unge spillere, og du bliver nødt til at kigge til udlandet en gang, imellem, sender du mig videre til et spørgsmål fra Axel. Måen. Mo, jeg ved ikke, hvordan det siges. Måen, siger vi. Han vil rigtig gerne høre en anekdote om Bernio Haken, Og jeg tænker, du nok har regnet ud, at på et eller andet tidspunkt i det her program, så vil vi spørge til ja. Bernio Haken, som var en meget, øhm, hvad kan vi sige, historie øh, for øh, ja, små den, to år siden. Det er jo mit sagt. <laughs> øh, ja, præcis. Øh, er han en af de der lykkerider, hvor man også nogle gange bliver nødt til, eller ikke bliver nødt til, men også tager en chance? Nej, det synes Eller jeg ikke. er, jeg er. Det, ja, det var så specielt en case, den der. Det var, ikke, det var ikke på de par meter, egentlig. Men, men, men det er også en case, der bekræfter os i, at øh, jamen det her med at skabe miljøer, hvor man ved, at hvis man er omkring gode mennesker, så giver det sindssygt meget god energi, og man kan løfte tingene jamen, lige så meget. Den anden vej går det også, at hvis man er med noget, hvor, hvor man bare siger, at det er ikke gode mennesker, man er sammen med, så dræner det jo energi for alle sammen. Og det var, en, det var en, øh, en rigtig, rigtig ubehagelig case, vi havde deroppe. Det var bare ikke sorg for, øh, ja, for nogen af alle de, de folk, der var i det. Og øh, den tog lang tid for os at, at komme ovenpå igen. Og det er man heldigvis kommet nu her også, men det, det, er, en, det er en person, vi ikke... Øh, ham bruger være altså ikke ret meget energi på længere. Ham ja. har vi, øh, han har fået alt for meget spændende plads, øh, synes vi. Ja, og han fylder nok lidt mere på CV'et, end, øh, end man har lyst til. Også som ja, sportschef, tænker jeg. jeg øh, ja, ja, men, men, men kan du sådan måske bare lidt kort sige, hvordan, hvordan blev I fristet af ham, eller hvordan blev du fristet af ham? Det, altså det, jeg ønsker næsten ikke engang at gå ind på det, fordi det er simpelthen størst mange dårlige ting den kan, med ham, synes jeg. Men, altså, men det var jo en, det var en vinkel i forhold til, hvor vi egentlig prøvede at gøre noget positivt, men hvor det bare viste at den person, som var i det, det var, jo et, det var noget frygteligt noget. Det var, det var hårdt for alle parter. Det var ikke en, en sjov case, jeg var en del af. Det Hvad sagde en, politimanden i der til det? Jamen, det, var da, det var da godt, at det var mig, der Det var da det, det, det mindste, jeg kunne gøre om på alt det. Men jeg tænker på at Jesper, en, en klub som Viborg, der hvor I er, både da I var i toppen af, af første division, og nu prøver at etablere jer i Superligaen. I bliver jo belejret af agenter, som har mange eksotiske varer på hylderne, som de måske ikke har kunnet afsætte andre steder. Hvordan sorterer du i det der? Jamen, der er vi faktisk i gang med at prøve at sige, at øh, vi skal finde nogle partner, som vi synes, der er interessant at arbejde med. Ja. Men det, vi egentlig har haft størst succes med i forhold til nogle af de spiller, vi har det er egentlig, at med, med den spillestil, vi fastlade og prøve at undgå det der, for vi er også en klub, der ikke har ret mange ressourcer, så vi er ikke, vi er ikke den største bemanning i forhold til at kan, kan sidde og se en masse kampe og, og skrave det igennem på det. Så ved at have en, en, en spillestil, som vi er sådan ret skarp i og defineret, så har vi også nogle små kopier, som vi sådan har, har mandtret ud på de spillere, vi gerne vil kigge efter. Så det er egentlig også, at han prøver at henvende kontakt til, til agenterne nu her sige, vi vi synes faktisk, sammen at ham der Justin han, han ser ret spændende ud. Han passer godt ind i, i vores setup. Hvad er casen med ham? Og så er det jo en, en jungleverden jungelverden den her. Det er jo, og alle kan jo bare ringe til alle, øh, om det er klokken 4 om morgenen eller øh, klokken 12 om aftenen. Så, så er der jo ikke nogen filter i den verden her. Så, så det er noget med at beskytte sig selv og det. Og det skal man jo blive klogere og dygtigere til, øh, jo mere erfaring man får i forhold til det. Jeg er også begyndt at og ikke at følge dårligt smidt over, at ikke ringer tilbage til alle dem, der får ringet til en hver dag. For det kan man bare ikke. Man skal ikke nå det. Det er en god idé, kan Det er en god idé. Men Færharkensagen, har den ændret den på dine procedurer efterfølgende? Eller har den ligesom ændret på... Nej, det gjorde det faktisk ikke, for det var så særskilt tilfælde i forhold til hele delen med ham Så det har vi egentlig har gjort godt med alle de andre ting, det har vi egentlig prøvet at dyrke videre på i forhold til at blive endnu skarper på, og prøve at løfte det i forhold til det med vores nye ejere nu her, så tror jeg på, at vi bliver endnu skarpere i forhold til, til det med dataen, og prøve at bruge den lidt, fordi vi skal, vi skal prøve at slå de store. Øh, vi skal prøve at være lidt dygtige, for det er vel på økonomien, vi kan slå Vi kan ikke tilbyde større lønninger eller større transfer og sådan de ting der. Så det her med at gå ud og prøve at finde nogle, ja, nogle unge, sultne spillere, øh, mm. som vi kan prøve ind i vores miljø, det tror jeg men, på, der kan være noget i. nu sagde du, at I gerne vil prøve at rekruttere øh, med baggrund i jeres spillestil, den måde, I spiller på, og du brugte fine ord KB'er og sådan noget der. Ja. Øhm, Betyder det så, at der er nogle, øh, nogle, nogle markeder, øh, hvor du først og fremmest gerne vil rekruttere spillere fra, der vil passe ind i den måde, I spiller på eller gerne vil spille på? Du har mange hånden, Eller er du, ja, er, du, er du stadigvæk worldwide? Du er ja. ikke på køberne og i rigtig, går jeg ud fra. Nej, det er jeg, ikke. Ej, jeg, jeg synes, det, er, det er et godt spørgsmål, for jeg synes faktisk, man skal være ret bevidst om, at nogle gange så skal man lave nogle, nogle tilvalg, men det er næsten endnu vigtigt at lave nogle fravalg, også i forhold til at, at være mere målrettet i forhold til, hvad man skal gå efter. Øhm. Vi en familieklub synes, vi vil gerne være rigtig tæt med hinanden. Så derfor så er mentaliteten og de menneskelige aspekter meget vigtige for os i forhold til tingene. Så derfor så er Skandinavien et, et, et marked, vi kigger meget i. Og så er der Holland. Vi vil egentlig også gerne kigge i Belgien, men de er simpelthen for dyre for os. Der er jo for stor og stærkt derovre i det. Men vi synes med en spillestil, vi har, og jamen, de har en, en lige så dårlig humor, som vi har, så de passer helt vildt godt ind i, i vores miljø til, når vi skal sidde og spise og, og, og joke med hinanden. Men det er også vigtigt, at det fungerer allesammen det uden for fodbold. Fordi vi, vi er en by, hvor vi har de ting, der skal være i Viborg. Men der er også meget tid ved siden af fodbold. Og der skal vi sørge for, at vi, at vi har det godt med hinanden. Og at man også har en, en interesse i nogle gange at være derude lidt ekstra. Og øh, træne lidt ekstra med hinanden. Og, og der er det bare sjovere, når man har det sjovt sammen. End at det er nogen, hvor man siger, de passer bare ikke ind i her. Det, det bliver aldrig godt så. Mm. Så, så vi er... Det, det er ikke, man er ikke foran på penge, fordi man er fra Holland. Men vi kigger derned, fordi vi har et godt netværk nu her. Øh, og vi også har fået et godt ry i forhold til at, at, at, at udvikle de spillere der. Så Holland har været et, et marked, vi har økonomisk kunne være med på, men hvor vi også har øh, en, en fordel i at have nogle gode spillere nu her, som, som også har haft det godt her, at vil være her. Må jeg runde for hakken af med at spørge, er det din svipser på, på sportschef CV'et? Ja, det vil det være. Der kan vi godt tage det, den ord. Ja, den, den kan du godt kan du godt af. Den kan vi godt tænke af, ja. Gæt, ja. Du Hvad er hellere. så rø fordi lad os, lige, lad os lige holde fast i de opgaver, du har fået med hjemmefra. fra Ja. Jamen altså, jeg, jeg synes egentlig, jeg har et par stykker. Øh, jeg synes, vi har en, en Lars Kramer, som vi har Det var min første signing øh, i Viborg. Øh, ukendt spiller. Han havde siddet på bænken, men øh, spillet en enkelt kamp i hans karriere. Øh, men hvor vi synes, han passede rigtig, rigtig godt ind i tingene. Og hvor vi også... Vi var lidt begunstnede, da vi spillede i første Division, så man kunne godt tage lidt større satsninger på det. Hvis det var i Superligaen, så havde nok været lidt mere betænkeligt at tage en, en så ung spiller ind på de tingene. Men det passede rigtig godt i, at vi kunne give ham den mulighed, han ikke kunne få andre steder i forhold til ting. At hente ham trans og Fri, som var u i Holland, det synes jeg, det var en, det var en, det var en god case. Han har en, en tough agent, så vi måtte flyve til, til Amsterdam, og forhandle med ham i Lufthavnen, og var bare vej ud af døren igen, for jeg tror noget lykkedes det ikke, og blev kaldt tilbage igen. Og det, var, det var en god pingpong, <laughs> men jeg er glad for, at vi klarer sig over, også fordi, at det er en, en rigtig god person i forhold til tingene. Så ham synes vi, vi har fået rigtig meget ud af øh, på tingene. Og så var der Sebastian Grønning, hvor vi i lang tid ledte efter en rigtig nier i forhold til, når vi var så offensive med vores spillestil og vi kom til mange indlæg, så, så manglede vi den type, der der egentlig øh, det høres ikke ser så flot ud. Men han, må godt for, ja, han må godt bare få skrabet den der bold i norsk mm. for os. Og øh, der henter vi også ham transferfri i, i skive, øh, hvor han ikke rigtig har slået til de sidste par år, hvor han har været man kunne egentlig se, at han havde nogle af de ting, som vi tænkte, okay, hvis vi prøver ham ind i det her, kan vi så ikke være med til at udvikle det der, og gøre ham lidt bedre på tingene, og så se, hvor overlægger den er hen på den her. Og det har også været en rigtig god historie for os. Altså, da vi Angriber har et, et, et, måske lidt større ego end, øh, end en, en højere bakken, han har nogle gange. Nej, så... det ved jeg ikke. Jeg kender også nogle højere bakke. Nej, ah, men det, det er selvfølgelig rigtigt, ja. <laughs> <laughs> øh, men da vi sidder med, med Sebastian og skal, og skal snakke kontrakt med igen, og vi egentlig er blevet enige omkring tingene, der, der, jeg husker, der sidder Sebastian og siger, Man, han regner med, at han skulle score 15-20 mål, måske 25 mål for os. Ja, jeg kan huske, der sidder mig sådan, det, hvis du tager 15, så, vi, øh, så kører du bare på det, min ven. Han ender med at lave 23 og, øh, og et par assist også, og, og nu også kommet rigtig godt i gang i Superligaen. Og, jeg synes også at han haft et mål i går. Det skulle ikke have været underkendt. men han har faktisk lavet et mål i de sidste tre kampe for os nu her også. Og hvad, hvad kostede han? Altså startede du med at sige, hvad han transfererede? Han er transferet. Han er transferet for ja. og, og hvor ser du ham øh, inden hen, altså hvad er hans værdi nu? Den er i hvert fald markant højere end det, jeg gav for ham. Ja. <laughs> og ja, det, det er jo igen det der der gør det, og det, det vil jeg også sige, når man når vi skal snakke om min største salg, så bliver det jo en kort snak, for den, den, den har jeg jo ikke haft endnu. nu. Nej. Øhm, men det er jo også for hans værdi henne. for den den er den er spænd, den er spændt på at se også selv i forhold til det for jeg synes jo, at når vi kom op her i Superligaen, så havde vi en, en god idé om, hvor er vi henne, hvad kan vi, men, men hvad kan vi op i Superligaen? Mm. Og det var, det var et stort spørgsmål, synes jeg. Altså, vi kunne godt have nogle idéer om, hvor spillestil det gav os noget ro på det, og koncepter, der var nogle relationer mellem nogle spillere, som også var, allerede var godt spillet ind. Det ville også give nogle ting. Men niveauet, og hvordan udvikler vi os deroppe i det? Og, og det er også derfor, at vi ikke sådan... Jeg lidt forpasselig med, at sådan skal ud og skifte masser af altså, vores spillere. Jeg er faktisk rigtig interesseret i at se, hvordan udvikler de udvikler sig. Men kunne han have været super supersal i, i sommer her? Jamen, Sepp kunne godt have været sal her til sommer. Det kunne han godt. Men hvor vi også vælger... Jamen, vi, vi er egentlig rigtig glade for den trup, vi har. Og nier er bare svært at finde. Og skal spille nier ind ret hurtigt. Jamen, der, der gør Sepp det bare rigtig, rigtig godt. Og han, han passer godt ind på sin egen måde med tingene. Men han bidrager med rigtig, rigtig meget. Også uden for banen. Og, og når der så også er mål med det, så... Så spørgsøgten glad. Så er, det jo, så er det jo dejligt taknemmeligt at, at have en god, så endte med at være en god beslutning. Så endte med at være en god beslutning, og, og nogle gange så må man sige, det kunne også være, at vi skulle tage pengene, hvis han ikke lavede de mål her, mm. så har det været, været en rigtig god beslutning også sådan så. Jeg synes han har gjort det rigtig godt tilbage fra den, den historie han havde. i Det han ikke sådan helt sorté igennem med A heller ikke helt i håb på at komme til skive, lave nogle mål ned på et, et ikke så stærkt forstyrret hold der, som ender med at skulle rykke ned også. Men så kommer her til hvor vi egentlig kan se, okay, nu, nu begynder han faktisk at, at lave mange mål og og kan også lave mål i Superligaen øh, i, i relativt få kampe nu her. Var det ham, der var mest interesse for denne sommer? Er jeg ja, vi havde faktisk vi havde faktisk et par stykker. Vi har også en, en Justin Lundweig, som vi, som vi også hentede øh, fra Utrecht, som vi også ser et ret stort potentiale i, øh, at lyse i, og lys i. Ham har jeg en idé om, der godt kan gå hen og, og blive et ret godt, godt bekendtskab for os i forhold til at udvikle ham, og så også øh, sende ham til nogle større adresser, for han har, at øh, hans topniveau er meget, meget højt. Øh. Men med tanke på øh, jeres helt klare målsætning, at blive i Superligaen, hvad der ja. er meget naturligt, så er det jo også vigtigt at holde sammen på den tro, vi har. Og måske ovenikøbet, hvis det er muligt, forstærke den til, til vinter, fordi man kan sige, at konkurrencen om de sidste øh, pladser, øh, eller få et ordentligt afsat til, til fra ja. grundspillet, er, er jo vigtig. Og, og så må man sige, at vi har talt med andre sportsdirektører om, hvordan markedet ser ud, og jeg har stor respekt for Sebastian Grønning og de mange mål, han har lavet. Jeg tror, han er et vigtigt aktiv for jer. Men vi ved jo også godt, at angriberne, der når op i den alder, som han efterhånden har nået, det er jo ikke dem, der er de mest attraktive i markedet. Så mm. øh, hvis jeg skulle rådgive ja. Ja, det skal jeg ikke, så jeg, bare Nå, det. jeg holder mig til at lave ja. alle de mål, øh, mm. det får I brug for. Ja. Sådan har jeg det også, og det er jo hele tiden det marked i det, sådan at man kan sige, at vi kan godt sælge. Altså, jeg, jeg vil gerne lave salg, for jeg synes, det er vigtigt for klubben, at vi også viser, at okay, nu, nu tager vi mange unge spillere ind. Vi har en af de yngste trupper i Superligaen, øh, som oprykker, øh, og vi, vi spiller faktisk noget, noget fint fodbold. Okay, hvad er næste som Det er, at vi gerne vil sælge. For det er også der, vi sådan virkelig kan virkelig begynde at løfte forretningen herude i det. Så det har været en del af den hele den strategi, vi gjorde i det. Men, men faktum er også bare, at når vi så kommet op nu her, så kan vi jo godt... Øh, krydser den boks af at nu solgte vi en, og så, så er det rigtig godt at uh, lave en god case på det. Men, men jeg er nemlig helt enig, hvor du også siger, at altså, vores alt overskygte mål er at blive superlig. Ja. Mm. Så ved jeg også godt, at hvis vi gør det, så har vi også en proven case på vores trup nu her, for det er jo det, folk kan sidde og på så ah, hvor gode er de nu, de spiller, hvad har de egentlig præsteret på højst nu, nu har vi været nede i første juni 4 år. Så, så vi mangler sådan lige at vise markedet. det ved vi godt, vi har været, men vi har faktisk samlet en trup nu, der den mener vi, der er den fuld konkurrencevigtige. Vi mener faktisk, at vi kan udvikle endnu mere på dem. Så der, der er et marked her også, som er interessant, både indlands og udlands. Men, men så skal vi også sørge for at blive op. For vi kan godt lave et salg nu her så er ja, det det godt. Men så falder markedsvinden bare på resten af truppen. Hvorimod hvis vi måske siger, at okay, vi holder på det her Velvidende så bliver det ikke til tal til sommer. Men til gengæld så har vi en trup, der lige pludselig har en, en markant større markedsværdi i forhold til tingene. Men har i økonomien til at for eksempel, lad os sige, at der kommer et bud til vinter til at sige, vi vil faktisk heller lige holde fast på det, så vi ser, om vi har overlevet, og så kan vi se på til sommer. Ja, Æh, det, det vil sige, det har vi, selv og også, vi også med, med de nye ejere, der er kommet ind. Det mm. giver, noget, det giver noget, noget ro og noget tryghed i forhold til, at man ikke skal ud og, og jagte uh, hver eneste krone i markedet. Mm. Det vil vi stadigvæk gøre, for vi synes, det er interessant at få den bedste handel, men, men det giver den mulighed for, at man godt kan sige nej uh, og velviden, at så kan, så kan biksen godt drives rundt uh, stadigvæk, uden om man, man skal gøre det. Men, men det er klart, at på et eller andet tidspunkt bliver pengene så store, at man siger, at det er bare så god en case, at så må vi ud og, og finde et tilsvarende, øh, en tilsvarende spiller et andet sted, som kan, kan gå ind og, og løfte de ting, som, mm. eller det hul, som der nu bliver forladt. Øh, men, men vores alt overskygde mål nu her, det er at vi skal, nu skal vi etablere i og så vil vi gerne angribe alle de andre hold helt vildt. Øh, altså, vi, vi vil ikke bare være her for at være her. Det er simpelthen være for kedeligt at komme op og og skal snakke om, at nu skal vi undgå at rykke ned. Vi vil gerne opnå et eller andet, så vi vil gerne opnå en, en, en rigtig god position. Det, det, det går vi efter, og så får vi nogle gange nogle hug for at, vi, at det når vi måske ikke. Men, men hvis vi ikke rækker ud efter land, der er helt vildt højt, så, så får vi sjældent noget, der er lige nedenunder det heller. Mm. Så vi, vi gider ikke fedt den. så vil vi hellere prøve pres så meget vi nu kan gøre på tingene, og så, så tror jeg på, at vi, vi når ret langt med det. Og tak for øh, det, vil jeg sige fra, fra mediernes side. Af, nu står I så på søndag, øh, som, <coughs> som Christian tidligere har været inde på i parken, øh, hvor, Sebastian ja, måske, Grønning, nu, hvor Sebastian Grønning og alle de andre, de skal øh, prøve sig af mod FC København. Der er jo to versioner. Der var i FC København, som vi så i midtun, og så er det, det FC København-hold, vi så i farm øh, søndag ude redere, øh, FC Nordsjælland. Øh, hvad tænker du om det øh, opgør, der venter af der? Jamen, jeg skal da være ærlig at sige, at jeg havde... Øh, jeg havde da set at hvis de gik ud og tabte i Nordsland, så havde det været en, en rigtig, rigtig dårlig optakt til dem, til vores kamp. En, en Midtjylland-kamp, der lå der, og øh, pokalkamp, og så et, et nedlæg mod Nordsland. Så, så var det et godt tidspunkt for os at møde dem. Den, den fik de ligesom man lidt i jorden i går, synes jeg, ja. øh, men stærk præstation mod det, et, et godt Nordsland-hold. Øh, så, så vi går ind til en kamp, hvor vi også godt ved, at, at jeg tror, der er større spring i, i Superligaen fra os op til FCM og F København end det egentlig er, fra de bedste førstehjulsklubber, og så op til næsten midtersegmentet i Superligaen. Men jeg synes, de to de er stået rigtig godt afsted, og jeg synes, de har nogle trupper, som er, er, er europæisk øh, kapacitet, og der er vi ikke endnu. Så, så vi skal stå på stikkerne øh, på søndag, og det kommer vi også til at gøre alt, vi overhovedet kan. Og så kommer vi til at gribe den mulighed, hvis den opstår der i forhold til tingene. Jeg synes, vi har vist, at vi kan være med, øh, også i de svære kampe. Men, men, men det er en kamp, hvor øh, der skal vi lidt medvind, og øh, Ja, nu er det Jeg jo ikke så til siden, at uh, Silkeborg uh, spillede en udmærket kamp mærkekamp inde i parken og fik det på ingen med hjem. Ja. Uh, og det er jo sådan, altså dine spillere og dit hold, når de kommer ind i parken, så løfter de sig også uh, 20-25 ja, procent, ture. det er jo som du er inde på. Uh, det er jo en arena, uh, hvor man gerne vil vise sig frem som fodboldspiller. Uh, det vil man bare, altså når man kommer på de store stadion til Danmark, så vil man gerne gøre, uh, det, det løfter hmm. alle til at gøre en ekstra indsats. Så, uh, jeg er ikke sikker på, at det bliver så nemme at opgave for eksempel København mod jer. Det er godt absolut ikke. Nu får vi se. Vi, vi kommer til at grige den, ja. alt hvad vi kan. Ja. Ja. Men I får jo et point i Brøndby. Jeg ved godt, det er først på sæsonen og så videre. Der var måske også en ros med ind i Superligaen, Men er det sammenligneligt, For nu siger du, at vores afstand op til Midtjylland og FCK er så meget større. End, eller, eller er Brøndby et andet sted for jer? Er den, er den mere opnåelig, det, det point, I henter i Brøndby? Ja, det, det synes jeg nok, det er. Ja. I forhold til tingene. Men jeg synes Altså, jeg synes, det er så tæt en Superliga i år. at Der er altså ikke der er ikke nogen, der som bare kan, kan køre den på, på cruise control. Mm. Øh, vi skal som oprykker, vi skal, skal, skal topprestere hver gang for at få vores ting. Og Det synes jeg, vi kan se, for vi har egentlig presteret rigtig godt, men vi er ikke sådan helt kapitaliseret Vi har ikke fået de resultater, vi gerne ville, som vi egentlig synes, der var i det. Øh, hvor man kan se, at Sømme øh, går ud og spiller, så vinder de 1-0. Øh, det, det, er, det, er, det er noget, noget styrkeligt i forhold til København og de ting. Hvor, men, men de har også noget mere rutine og noget mere erfaring i forhold til tingene. Men, men, men der er jo ikke nogen kamp, der er givende, så, så, så vi, vi skal jo derovre, så skal vi jo... Vi skal, vi skal alt ved hovedkanten, for det er også en del af vores DNA derude, så vi, vi kommer til at fejle helt vildt. Men er det så, en gratis kamp? Nej, det synes jeg ikke, derfor er. Der er ikke nogen gratis kampe okay. vi, vi skal alle ud og, og jagte poengene, og man kan også sige, nu er det noget tid siden, vi har fået en sejr. Øh, det mod AGF sidst hjemme, hvor vi, vi fortjent vinder, og det, det, er jo nogen, det, er jo den, det er jo den succesoplevelse, man hungrer efter. For der er ikke noget federe, end at stå nede i domkingsrummet, efter man har vundet en fodboldkamp. Altså det, det er bare, øh, det er jo det vi er her for. Øh, altså, det, er jo, det er jo ikke fedt at stå ned i omgangsrummet i går, øh, når vi spillede lidt mod OB hjemme. Altså, det, det, det er en flad fornemmelse, og det er der også når man taber. Men, så det er jo hele tiden det, man jagter, og man, man, kan, jo, man kan jo godt sidde og visualisere det foran sig. Okay, et, et, jeg er helt enig, et, et kæmpe parken, øh, masser af tilskuere, gode modstandere, øh, kender nogen på trænerbænken derovre også. Jamen det, er da, det bliver da en, en, en rigtig, rigtig fed kamp, både på banen, men også uden for banen i forhold til tingene. Og der skal vi jo gå efter alt, hvad vi overhovedet kan, og, og tage de point, vi kan med. Det er der ingen tvivl om. Held og lykke med jagten, både på den korte bane på søndag i parken, men selvfølgelig også ind over sæsonen her. Tak fordi du kom her i Det var så let. Tak for det. Programmet blev præsenteret af Discovery+.